Ми відбивали в окупантів. Як тільки дізнавалися, що вони де-небудь щось заготовляють, вирушали туди, і з допомогою колгоспників усе загарбане гітлерівцями вивозили в ліс. Незабаром у ближніх селах та хоторах ми стали цілковитими господарями. Німецька поліція дременула звідти. Наші агітатори відкрито проводили сільські збори і мітинги. Для роботи з населенням виділили спеціальну групу партизанів – на чолі з колишнім працівником Путивльського райкового партії Яковом Григоровичем Паніним. Знову, як і до війни, коли я навідувався в села, діти, мої давні друзі, оповіщали дорослих про це радісним щебетом. «Дід прийшов! Дід прийшов!» Юнаки з нашого загону дуже хутко перезнайомилися з дівчатами-колгоспницями. На узліссі біля острова і сосни – З'явилися парочки, почалися гуляння з гармошкою, піснями. Колгостники стали проситися в загін. Спочатку ми вимагали, щоб добровольці подавали заяви. Після старанного розгляду цих заяв за прийнятими людьми посилали розвідників. Без наших провідників у розташуванні загону ніхто сторонній пройти вже не міг. Його охороняли застави і дозори на узліссях вартові на дорогах. Щоб проникнути до нас, треба було знати партизанський пароль. Це було звичайне якесь число, і змінювалось воно щодоби. На спроби окупантів пробратись у Спадщанський ліс, ми відповіли сильним ударом. Одночасно злетіли у повітря чотири мости, два в Путивльському районі і два в Конотопському. Охорону цих об'єктів зняли бойові групи партизанів, які потім, просунувшись у бік гарнізонів противника, прикривали підривників. Це була перша велика диверсія нашого загону. Керував нею Руднів. Він ходив з мінерами на всі операції. Наступного дня після висадження сеймських мостів на нашій міні підірвався німецький тягач, що перевозив на тралері танк. Це сталося на дорозі Путив-Льрильськ. Треба було послати туди людей, щоб зняли озброєння, забрали снаряди і знищили танк, поки німці не вивезли його Руднів, котрий щойно повернувся з сейму, поголився біля пенька і вирушив на завдання вже з іншою групою бійців Радик, який ніколи не розлучався з батьком, пішов теж Семен Васильович години не міг відпочити. Іноді прийде, скине чоботи, ляже на нари поряд із сином, викорить кілька цигарок і, дивись, вже взувається. Встає тихенько, щоб не розбудити сина, але й Радик схоплюється. «Ти куди, тату?» «Спи-спи, я тільки на острів загляну». Ох і неспокійний цей острів, зітхав Радик, одягаючись. Перед тим, як гітарівці вдерлися в путивль, Дружина і молодший син Рудніва перебралися на хутір до родичів. Семен Васильович не встиг евакуювати сім'ю і говорив, що не прощає собі цієї необачності. Він дуже турбувався за рідних, але намагався не виказувати свого хвилювання. А тримати себе в руках ця людина вміла. Не дарма мав Руднів улюблений вислів «Це він повинен зробити за армійською звичкою» цього не може терпіти за армійською звичкою, а оце, мовляв, само собою зрозуміло, за армійською звичкою. Спочатку армійські звички комісара, його вимогливість були не до вподоби декому з нових людей, що приєдналися до нас у лісі. Якось викликаємо острів, а звідти ніхто не відповідає. Виявилося, що всі острів'яни пішли на гулянку до дівчат. На заставі нікого не лишилося. Семенові Васильовичі довелося дуже серйозно нагадати цим бійцям про дисципліну. І ось деякі партизани почали говорити, що Ковпак, мовляв, хоч і лається, але дід добрий, а комісар не підходить, любить закручувати гайку за армійською звичкою. Було серед нових бійців кілька відчайдушних хлопців. У бойовій справі орли, в житті пали води. Вони інколи здіймали галас «Ми, партизани, обійдемося без комісара!» Семен Васильович говорив мені, посміхаючись «Старенькі уявлення! По-їхньому, коли став партизаном, можна забути армійські порядки!» Та нічого, я нагадаю, як у них в полку було Він став заглядати в землянки застави частіше, ніж в інші Одного разу хтось почув, як острів'яни